Життя коротке, мистецтво вічне, додає зітхаючи Це він мало що не кожної дни не балакав, і тому пані матка перебиває йому Та бо ти не льонгай, тільки пий, бо то колубинець на ніч не поїдемо А то життя коротке, мистецтво вічне, повторює на доказ, що й вона вже ту пословицю витвердила на пам'ять «Не люблю, як мене наглядь», – відповідає отець Филипп. «Ще собі язик обпарю, бачиш, яка кава гаряча». «То зачекаймо, аж вистигне, але перше хіба скажемо Мартинові, щоби випрягав коні». «Та п'ю вже, п'ю, не говори багато». «Не знаю, хто з нас балакає більше». «Не знаю», – здвигає раменами отець Филипп, відставляє порожню склянку на бік і питає. «Ганю, а де мій новий порохівник?» На канапі прошувується, відповідає Ганя і зривається, щоб його подати. Отець Филип шукає рукава і постогнує стиха, боліві руки руці його навіть у погоду сверлить. Старість – не радість. Пані матка за той час убирає люстриновий плащик. Вона лиш на кілька літ від свого чоловіка молодша. Але коли би так, хто хоч кілька фунтів ваги забрав від неї, то почувала би себе зовсім ще молодою. «Ти вже нарядився?» – питає «Або що?» «Бо обойчика не бачу» Обойчика і отець Филип Кривиться, як середа на п'ятницю «В таку гаряч обойчик! Мені й без нього кров до голови б'є» «Вигадуєш! От подиви!» І показує на свій тісний Твердий ковнірець, що щільно пристає До шиї і аж під саму бороду сягає «То мені кров не б'є, тільки тобі» Ой, мужчини, мужчини, які то ви вигідні Шкода, що хоч рік не може бути жінками, іншої співали б Але роби собі що хочеш, а я з тобою без обойчика не їду Уже і консисторії знають, що ти обойчика не любиш Ах, моя ж ти консисторія, махає рукою отець Велип і каже Гані Щоб принесла йому з канцелярії той нещасливий обойчик Ганя приносить Отець Хвилип вбирає і відчиняє перед жінкою двері на ганок Прошу дуже, дякую отцю добродієві І виходять, Ганя йде за ними Тітка пригадує Гані, що з обіду лишилася курка для неї на вечерю А для челяді буде забілена стиранка Просить, щоб пішла до стайні до вечірнього подою І щоб ключів з рук не давала а дядько наказує, щоб нікого не пускала до хати Бо тепер непевний народ знується Венгрів від брами відправляй А як смеркнеться, то кажи пса з ланцюга спустити Ми так коло десятої назад будемо, коли не скорше Поміг жінці вилізти на бричку А тоді й сам усадовився коло неї Перехрестився і казав торкати коні Доїздили до брами, як бричка спинилася «А не забудь замкнути вас і здасть спокою від городу, бо там лише ногою переступити, та й вже в хаті», – кличе до Гані тітка. «Добре, тітусю, замкну, їдьте вже». І поїхали. Але за брамою ще раз стали. «Панунцю», – гукає Мартин, «Панунцю – «панунцю». І Ганя вибігає за браму. «Я забула рідікіль. Він на моїм ліжку лежить. Принеси мені його, будь ласка», – просила тітка. Ганя принесла рідікіль, тітка подякувала її, і Мартин смокнув на коні. Побігли трухцем, знімаючи хмару пороху за собою. Ганя стояла ще хвилину на брамі, бачила, як Мартин вименув щасливо два вибої. Як переїхав баюру, котрої годі було виминути, і як мало не переїхав кошмаревої гуски. Коли млина скрутив, бричка покотилася в долину, і ще з Ганиних очей. Тепер уже не вернуть. Хоч би не знати, що забули. Бо тітка з поза села ніколи не вертає. Це не добрий знак. І Ганя пустилася до хати. Мешкала в кутнім покою біля кухні. Приходство було велике, шість кімнат. Могла собі вибрати якийсь інший покій, та не хотіла. І до цього звикла. Дванадцять літ пережила в ньому, дванадцять довгих літ, з тої пори, як по смерті своєї мами переїхала до тітки, з долинян до житник. Покоїк був невеликий, але привітний і ясний. Мав два вікна: одно від полудня, а друге від сходу. З того від полудня видно було село, як на долоні, бо хата стояла на горбку. Східне виходило на громадську толоку, на великий столочений худобою пустар, що простягався аж до панського ставу водого, покритого зеленою ряскою і обшитого трощею і шуварами. Серед нічної тишини чути було, як шуміла та ж троща, як шушукав шувар. Нагадувалися тоді казки про русалок і про залоскотаного на смерть двірського панича. Не одну вечірню годину передумала Ганя, сидячи біля того вікна. Колись і собі хотіла бути русалкою і жити під водою, Нині сміється з тих своїх колишніх діточо-дівочих мрій. Як було вихилитися трохи з того вікна направо, то бачилося сільський цвинтар, обкопаний глибоким ровом, над котрим як плачки хиталися білі берези. За березами могили, а на них похилені хрести. В місячну ніч здавалося, що мерці повилазили з могил і розмовляють з собою, а берези обступили кругом і не пускають у село. Ганя любила цей сумний, романтичний образ. На його вид незаспокоєні пориви молодечі, бажання жити і кохати, втишалися і мовкли, ніби хтось до болючої голови холодний лист приклав. І ті, і там турбувалися колись, і їх також бентежили всілякі радості і смутки тепер. Бач, як спокійно лежать, тільки трава над ними зеленіє, і берези шумлять. Де не де вишня червона спаленіє, та ненадовго побачать діти, прибіжать і зірвуть. Так покійники ще й по смерті обдаровують дітвору. Все, що могла Ганя побачити з вікон своєї білої кімнатки, було таке природне і звичайне, таке зрозуміле, як два рази в два. Тут у селі люди родилися, жили, тішилися і терпіли, а там, на цвинтарі, відпочивали. Минали літа, в селі хилилися хати, а на цвинтарі западалися і вирівнювалися могили. Але на місце старих хат будували люди нові, і на цвинтарі виростали свіжі могили. І так крутилося колесо долі, так невгавно шуміло життя, як на лотоках млин. Все було таке неминуче, як те, що після ночі приходить день, а по дощах погода. Ганю колись збирала охота поміж стріхи того колеса откнути кіл і зупинити його. Хотілося встати одного ясного ранку і сказати своє рішуче «Ні». Хотілося кричати «Я такого життя не хочу, воно скучне. Піду в світ і пошукаю собі іншого, любійшого мені».